Sverige har aldrig varit tryggare och brotten ökar inte. Det låter som att du behöver en verklighetscheck. För några år sedan så gick en kvinna vilse i skogen. Hon kunde inte hitta hem igen på egen hand. Hon snubblade och trevade ensam runt i skogen men till slut så hörde hon en siren i fjärran. Hon följde ljudet och hittade äntligen ut ur den tätväxta skogen. Hon hade varit vilse i några timmar. Sverige har varit politiskt vilse i flera årtionden. Vi är tillbaka med en ny säsong av podcasten Verklighetschecken och vi har som mål att vara en av sirenerna som får svenskarna att Hitta hem igen. Och det gör vi tillsammans med er som lyssnar. Så dela programmen till era vänner och familjer på sociala medier. Meddela era kollegor i fikarummet att vi finns och hjälp podden att nå målet för donationer den här månaden. Och målet för donationer är 3000 kronor. Dina gåvor tas tacksamt emot på swishnummer 073 846 37 64. Och skriv ordet gåva i meddelandet, tack. Och direkt från ...från hans alldeles egna lilla mumindalen i den kungliga huvudstaden. Välkommen hit, Lennart Matikainen. Kitas, tack. Tack, tack. Och fröken Esko Dagiar har nog precis kvicknat till från sin siesta... ...och lyft på sin sombrio, tror jag. Välkommen, Esko. Tack så mycket. Som jag är på och jag är startklar. Vad, vad sa du? Som Breon är på, jag är startklar. Okay, ja. Ja, nu, kör vi. Ja, nu kör vi. Och Jag kan i alla fall lugnt säga att vi har gått om ämnen idag så blir det ju med några veckors semester bakom oss. Rashid Musa är ju en typ som man inte ens skulle gilla om man verkligen försökte allt man kunde. Han är ordförande för Sveriges unga muslimer och sa så här på den svenska nationaldagen. Du behöver inte visa tacksamhet eller känna någon lojalitet till den svenska nationalstaten för att bli behandlad som en likvärdig medborgare Sverige har antagit den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och ingenstans står det att man måste visa någon tacksamhet till staten för att rättigheterna ska gälla dig utan de är okränkbara och gäller alla som bor här och det är svenska statens skyldighet att se till att dessa rättigheter levs upp till oavsett om man väljer att sjunga nationalsången med full hals eller om man bara vill njuta av sin lediga dag, slutcitat och det här är alltså kommer alltså då från någon som ska vara ledstjärnan för, för Sveriges unga muslimer och här ska det då bli intressant att höra er gå igenom det här citatet och bemöta den muslimska ledarens ord som då alltså kom på den svenska nationaldagen vad säger du, Lennart? Ja, men Rashid Mosa, alltså det visar ju bara hans position. Eh, just eh, att han är ordförande för Sveriges unga muslimer. Och de har ju hållit på och fått en massa. Bidrag, blivit återbetalningsskyldiga. De har haft sidoorganisationer som aktivt järva som har varit knutet till dem som har staten på. Jag tror att det är miljonbelopp för det här laget. Och jag menar, deras intresseorganisationer med honom i spetsen har ju egentligen bara ett intresse: det, det är ju att utveckla islam. Och jag menar, jag satt och kollade på vissa klipp här på, på vad imamer säger i svenska moskéer. Och där är det ju det att de, en, en imam bland annat i Malmö, han satt ju och proklamerade att inom 20 år ska Sverige vara muslimskt. Mm. Och det, det är ju deras enda målsättning. Det är ju att det pågår ju... En ärövring. Man behöver ingen trojansk häst. Och då har man ju också den här inställningen. För han står ju för islam. Han står ju inte för demokrati. Han står ju inte för någonting annat. Han tycker inte något annat är rätt. Och då blir ju inte det här landet heller rätt. Alltså alla värden vi påstås ha. Det blir ju någonting som han aldrig kan <coughs> känna tacksamhet för. Men å andra sidan så, så ska han ha den inställningen. Jag skulle gärna liksom möta honom då och säga nej men jag känner ingen tacksamhet mot islam överhuvudtaget. Jag tycker det är en stenåldersreligion. Så eftersom du tycker att man, man ska ha massa rättigheter då tänker jag att ta har rättigheten att bränna koranen här framför dina ögon och så får vi se om du, du liksom accepterar det lika mycket som jag accepterar att du sitter där och är jävligt otacksam för att du har kommit till ett land som har försörjt dig och gett dig en post. Jag, jag, jag tycker överhuvudtaget det här hyckleriet, alltså det, det är det här med islam är ju en ledstjärna och han är en ledstjärna som överhuvudtaget inte accepterar någonting som är sådana här. Och jag menar, det här klassiska uttrycket, människor säger sig fly från något. Men sen tar de med dig hit och ska implementera det till det land de flydde ifrån. Man borde väl vara tacksam om man är en riktig flykting att man har fått någonting. Men det är de ju aldrig utan det är rättigheter, rättigheter och inga skyldigheter. Och jag hör ju aldrig han eller någon annan prata om skyldigheter eller vad de kan göra för landet. Utan det är bara deras grej och blir de kränkta så, ja, så ska de ha skadestånd. Så jag är ju bara så trött på den här ensidigheten i hela den här debatten. Uh, ungefär så ja. och det, ja, Men det säger ju ganska mycket om Sverige Att man tycker att det är helt okej okay Att ledaren för Den som ska om man säger, läxa upp Framtidens muslimer han, det, det här är budskapet Han går ut med Och det, det är helt okej okay i dagens Sverige det Ja men det allt Jag tänkte bara fråga dig Lennart, Om det här hade varit sig 80-talet, mitten på ja. 80-talet Alltså hade Sverige Accepterat det då? Alltså jag, det mycket, inte de, nej, nej, men jag tror att det var mycket tuffare då. Det var överhuvudtaget med att jag jobbade. Jag konfronterade de här snubbarna som hade de här inställningarna. Rinkeby som började utvecklas och de började komma på krogen. Men jag såg ju polisen. Alla var stenhårda. Vi kunde liksom plocka dem, skapa respekt och, och liksom, det, var, det var ingen syltryggeri överhuvudtaget. Så att vi har, det har blivit en, en anpassning och, och totalt vansinne, vilket gör att det blir bara ensidigt det här. så att, ja, det, det är väldigt, ja. väldigt klient. Svenska skattepengar betalar i alla fall för, att, för ja. att han ska bedriva sitt, och det känns ju jätteroligt. Esko, vad säger du? Men den här anpassningen som Lennart och som ni pratar om där, det är ju det har ju skett bitvis genom åren. Först i små doser, det precis som man vänjer en person vid att gilla kaffe eller börja röka. Börja med en cig, sen blir det två... Som blir tre, som blir ett paket om dagen och till slut så kan man röka två paket om dagen. Det är bit för bit som vi har blivit syltryggar som har kokats bort den här benmärgen ur våra ryggra ryggrader. Det slog mig faktiskt att jag vet inte ens vad de mänskliga rättigheterna är för någonting. Jag vet inte vad som står i dem. Så jag beströt mig för att googla dem. Och så tänkte jag så här att nu ska jag jämföra några av FNs mänskliga rättigheter med vad den här sofen Påstå sig referera till. Mm. Och det är samfundet som han presenterar. Så jag tänkte till exempel artikel 1. Alla människor är födda fria, lika i värde och rättigheter. Det har utrustats med förnuft och samvete och behandling mot varandra i en andra gemenskap. Tycker muslimer att alla människor är lika värda värda? Frällt i en andra gemenskap med oss. Låter där. lite som att Musa tycker att han, det här är totalt bullshit. Eftersom han skiter i Sverige och skiter i svenskarna. Sen artikel 4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom. Slaveri och slavhandel i alla dess former ska vara förbjudna. Och det är väldigt intressant med tanke på vad islam har gjort känna för historiskt och i nutid. en annan ide ideologi som har hållit så många slavar och sysslat med slaveri i den här, den här storleken. Det tar ju till och med kristna slavar. Finns det öppna slavmarknader rätt under, rätt framför folks ögon? Mm. Alltså, det, här är ingen, det här är ingen ideologi som en normalt funnande människa skulle stå för. Den kan vi gå vidare på. Artikel 18, tankefrihet, samhällsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att ensam eller i gemenskap med andra offentligen eller enskilt utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning. Andaktsutvisning, Bravla. Ja, gick det gick ju ett pipan igen. så ändå. Vad du att man får, ska få välja själv? Ja, det... Nej, det ja. får man ju inte. Det är inte där i alla fall. Nej, Man får ju inte välja själv. Jag menar, folk som lämnar islam blir ju förföljda, utfrysta eller rent av bestraffade med döden. Mm. Sen, som denna sa, så kommer de hit och sen vill de bara ha ännu mer islam. Mm. Det går ju inte ihop rent logiskt. Nej. På taget sen det sista här, artikel 30. Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att om omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen. Och den här är den mest intressanta för mig. För det Musa har suttit där och proklamerat för var att med hjälp av statlig makt ge sin egna grupp som stått för alla de här hemskheterna som jag och Lennart har tagit upp. Rättigheten att komma hit och tillintet göra trygghet och traditioner för vårt land. Att, att det vågar använda sig av mänskliga rättigheter. Det är total hyckleri. Alltså, ja, vad är det de säger där borta i Amerika? By any means necessary, säger de väl där. Ja, mm. ja. Verkligen, by any means necessary. Mm. Så det är jäkligt ironiskt tycker jag Att han refererar till mänskliga rättigheter När han sitter och säger att ah, men, mm. Ska kunna få göra vad de vill i världen Utan några reprimander Och mm. vi som redan bor här Vi har inga rättigheter överhuvudtaget Skyldigheter, det har vi Rättigheter, det har de Och mm. ja. vi säger tack och bock För det där ämnet eller Nej, inte så mycket att tacka för Men vi går vidare till nästa ämne Tysklands förstörelsekansler eller förbundskansler kanske heter ja. Angela Merkel ni vet hon som är stolthet ha krossat Tyskland under den tunga mångkulturella stenen. Det växer tydligen en oro för henne nu efter att det då vid två tillfällen har fångats på film att hon har börjat skaka okontrollerat i kroppen. Citat Nu växer omvärldens oro för att Tysklands förbundskansler kan vara allvarligt sjuk. Slutcitat. Och här hemma i Sverige ska man väl ändå och säga att det är i alla fall bland svenskar finns en oskriven regel att man, man önskar inte livet ur någon, absolut ingen och säga om någon då är allvarligt sjuk att man inte skulle gråta om den personen skulle dö, det är ju inte okej, okay. och säga att man inte skulle förlora någon sömn om den eller den dog det är ju absolut inte okej okay. Men hur ser ni på den oskrivna regeln? Här har vi ju då till exempel en av de värsta ledarna i Europa framför oss som kanske är allvarligt sjuk. Vad är egentligen okej okay och inte okej okay att säga? Borde de här onda orden stanna i ens huvud eller inte? Vad säger du Esko? Om det här är sant, den här med den oskrivna regeln, så har jag nog gått runt och begått haram halva livet. <laughs> ja. <laughs> Nej men det, jag tycker så här att ärlighet är ju en dygd eller jag tycker inte det, utan det är en fakta, ärlighet är en dygd. Och den som inte kan vara ärlig i sina åsikter är inte en hel och pålitlig människa. Alltså om jag vill att en riktigt ond person som orsakat irreversibel skada gentemot sitt land och sitt folk och framtidsgenerationer då ska jag ta mig fan kunna säga det om jag vill. Mm. Sen Däremot om jag uppmanar Människor till att döda den här personen Vilket jag inte gör Nej. Då är det i självfallet fel Eftersom det är olagligt och omoraliskt Att ta till dödligt våld alltså, Då beter man ju som en jäkla Antifa vänsterkommunist Jag måste säga att alltså, jag har personligen En svaghet för karma Och jag försöker att inte Lägga ner så mycket tid På de här sorternas tankar För det tar ju mer energi ifrån en, Än vad det är för Angela Merkel närmare dör ja. Så jag tycker ju bara att det är bättre att lägga sitt fokus på att sakligt och lugnt argumentera för en sak. Istället för att hon kommer ju ligga i ett hål i marken snart ändå. Så att det spelar ingen riktig roll. Det enda vi som bryr oss bör fokusera på det är att angripa problematiken i grunden. Men vad det gäller de här oskrivna... Norm, normerna och sådana saker, ja, jag är inte mycket för det. Man ska kunna säga det man vill tycker jag och det är det allra viktigaste. Nu mm, ska vi se vad Sveriges allra bästa relationscoach säger om det här då. Ja, nu ska jag ta fram den terapeutiska delen. Mm. Eh, grejen är att om man håller saker inom sig, då växer de. Och då, då är det också att det kan bli ett överslag. Blir du sedan triggad, då begår du ett mord. Och det är ofta man kan se dem tysta. Som, som har till exempel i USA skolskjutningarna, varje gång det har varit en skolskjutning tidigare så har man sagt, ja men det här var den som aldrig hördes eller syntes. Och det är också det som är faran, för när jag jobbar terapeutiskt med det här folk bär på hatkänslor, de bär på de här grejerna och sen går de och mår dåligt i det så att vi måste ju ha en kanal ut för det här och att sätta ord på saker befriar också tanken och känslan. Jag jobbar med stallterapi och annat- och det är helt underbart att ha sådana galna kurser- där man, okej, okay, på med alla monsterkänslor- på liksom- Föreställ att du trycker upp den här människan mot väggen och sen får du uttrycka allt hat och hur mycket du vill mörda och slämlästa och stycka. Och, och folk blir verkligen befriade för att när de har liksom fått sätta ord på det här och uttrycka och tömma ur sig så kommer de på ett annat sätt efteråt som de skulle ha bemött den här människan. Alltså de blir mycket lugnare för att i ilskan så, så kommer de här destruktiva tankarna. Och det ballar är när man liksom har en kanal och får hjälp med att få ut de här hatkänslorna. Så kommer man också på att det största straffet för en sån här människa är inte att döda dödaren, utan det är också isoleraren eller sparkaren eller tar bort eller konfronterar den eller någonting annat som gör att den här människan faller på sitt eget grepp. Och det är just det vi behöver visa. Vi ska ju inte vara hatiska. Vi ska inte springa runt på torg utan vi ska vara smarta att ta det här på, på, liksom ut med bajset i, i, liksom på ett konstruktivt sätt. Och då kommer vi bli smartare och hitta en lösning. Hur vi får de här människorna att falla på eget grepp. Och du, jag ska vara inne lite på karma. Karma finns, existerar. Och jag är helt övertygad om att de här människorna förr eller senare kommer att möta konsekvenserna av sina gärningar. Om inte annars så på domedagen. Men mm. det, det är liksom det smartaste att, att verkligen inte gå i fällan att stå kap och skrika. För då kommer vi få stämpeln att vi är the bad guys. Vi är farliga, vi är våldsamma. Låt våldsfänslen stå för det. Vi tar en annan väg. Ungefär så, tänker jag. Till slut så blir man ju som dem också. För att Ilska är som en Pandoras box. Ilska är liksom ett, en, en liten period av galenskap det alltid är. Ja, det vänds alltid mot dem. Kommer det någon från höger som säger jag ska döda din jävel, då, då, då, då, då blir det bara ja, ni är våldsamma. Sen kan vänstern mm. hålla på så de blir alltid skyddade i alla fall. Så att det är den här galenskapen så behöver vi visa att vi, vi är faktiskt rätt coola och komma med smarta grejer som får dem att snubbla på egna snubbeltrådar. Skitbra. bra. Mm. Okej, okay, då tar vi nästa ämne och här kommer ett engelskt ordspråk Om en man lurar mig en gång, skam över honom Om han lurar mig två gånger, skam över mig. Och vid det här laget har jag förlorat räkningen över hur många gånger en stor del av svenskarna har blivit lurade av socialdemokratiska ledare. Trots det så möts vi av rubriken Väljarnas dom, socialdemokraterna har bäst politik i viktigaste frågan. Och rubriken S-väljarna är näst mest positiva inför framtiden. Och att 58% av partiets väljare anser att samhället utvecklas åt rätt håll. Citat Det finns fyra sorters människor i världen de älskande, de är lyssna, de iakttagande och de dumma lyckligast är de dumma Det sa fransosen Hippolyte Taine en gång på 1800-talet och det passar väl ändå som handsken nu på 2000-talet men det är ju inte bara sossarna som luras Ebba Börstor tillsammans med sina kristdemokrater lekte invandringskritiska för att de skulle få era röster och säger sedan ja till ökad invandring Liberalernas Nyamko Saboni tog sen titt på deras katastrofala siffror och yttrade orden mångkultur är inte något att eftersträva för att sedan ställa kristdemokraterna mot väggen och ställa ett ultimatum välj Liberalerna eller Sverigedemokraterna och så säger hon att den mest sannolika samar samarbetspartnern just nu är Centern och redan 2018 sa Nyamko att Annie Löf borde bli statsminister och nu under Almedalsveckan så kom den här piken mot Jimmy Åkesson låt inte främlingsfientliga krafter kidnappa vår gemenskap vår flagga eller begrepp som sverigevän, vi är alla sverigevänner, slutcitat och strategin förr var ju som vi alla vet att komma med en politiskt korrekt flosk eller ramsa vid behov men nu kommer istället då kommer det några invandringskritiska ord och när siffrorna då börjar se lite bättre ut så hoppar man in i sjuklövens hamsterhjul igen och springer vidare precis som förut vi minns nog alla råttfångar i hammeln som med sitt flöjtspel lurade ner råttorna i floden där de dog och det krävs uppenbarligen inte någon stor kunskap i flöjtspelande för att lura ner väldigt många människor i floden också. Forskare är ju överens om att människans intelligens är överlägsen alla andra arter på jorden men hur kommer det sig då att en så stor del av människorna är precis lika lättstyrda som djur som bara följer efter. Vad tänker ni egentligen mer på djupet om människans naivitet är en obortlig? Föds bara vissa människor med kritiskt tänkande? Vad säger du, Lennart? Ja, eh, Johan Vidén brukar säga att svenska folket är dumma i huvudet. Och det äger väl sin rätt emellanåt. Mm. Men, men jag, jag, jag hörde han som var tidigare ordförande för Mensa, de här överintelligenta. Eh, han sa ju det. Jag, jag är intelligent som fan, men jag är inte ett dugg smart. Och det, det är en skillnad på att vara både intelligent och kanske vara medveten. Den. Det är två helt olika saker. Eh, tar vi skillnad mellan djur? Djur, ofta, varför sätter man upp ett elstängsel? Det räcker att de går emot den en gång, sen undviker de den. Jag menar, Svenne, den, den går ju på och <skratt> studsar <skratt> <skratt> på det här. Ja, Jag hatar den som har byggt det här och, så här och Det är ofta att man lägger, vi lär oss att lägga alla våra problem som drabbar oss i e handla om någon annan. Alltså, självinsikt är en svag gren. Och Jag tror definitivt att människor föds olika medvetna men det blir ju mer en spirituell tankegång i att vi är mer medvetna, mer utvecklade, ser saker i ett mer, mer holistiskt perspektiv och andra lever i en skokartong eller en kokong eller tittar genom en toarulle på verkligheten. Och det är ju tyvärr så, så som större delen av svenska folket är. Men jag tror också att det är inte obotligt. För att nu är ju belastningarna så hårda. Jag såg ett reportage från Grums också. Det är likadant som Kila, alltså de här små orterna. Folk vaknar för de får så mycket pisk. och det, du, jag, jag tror att det här kommer liksom de behöver skälja över människor. De behöver drabbas själva för att inse att deras illusion spricker. Men det är tyvärr så. Människan är intelligent men inte särskilt smart. De är beredd att liksom verkligen vara masochist länge och, och lita på, på den här otrogna föräldern som politikerna är. Och, och... Vi, vi som ser och kritiserar, vi kan ju tycka att alla är dumma i huvudet. Men jag tror också att vi kan vara lite stolta att vi ser. För att jag tror att i framtiden om 20, 30, 40 år så kanske vi står med i historieböckerna. Att vi var nybyggarna som visade vägen. Och jag tror att det kommer att bli ljusare framåt. Men jag tror också att ett uppvaknande är på väg. Vi lever i en annan tid nu. Så att, äh, svårt att säga. Men jag tror att det kommer att bli ganska snabba skiften. Men det kommer att göra väldigt ont på vägen. För att det behövs väcka klockan, ringer alltid så högt som man behöver för att vakna. Och vi får se hur högt de behöver ringa ungefär så. Men det är som alltså, man tänker så här: alltså just med ledare, alltså lederinstanti eller sånt som verkligen är driv, drivna, eller vad man ska säga. det är det är klart att det kan ju inte finnas så många sådana. Det, då skulle det inte finnas en stat ett land som skulle funka i världen för att alla skulle vara så bestämda. Så att jag menar på det sättet visste hon inte. Men det är därför jag sa kritiskt tänkande. För i, som det känns för mig i alla fall så är det Ja, det är ju få. I varje generation så är det en viss del som är det. En liten viss del. Och resten, de, bara, de följer flöjtspelande. Liksom. Men eh, vad säger du om det här, SK? Jag säger att människan är ju någonstans halvvägs mellan människa och eh, mellan ängel och djur, men jag. Eh, så vad jag tolkar det som det är att vi, vi målar ju upp en bild av oss själva, en sån bild som vi vill vara- Uh, och sen så har vi ju samtidigt emotionella uh, instinkter och behov som vi måste tillgodose uh, Och en av de här är ju önskan att passa in och känna tillhörighet Som finns i våra gener, som finns väldigt, väldigt starkt ingrott i våra gener För att uh, förr i tiden så, en ensam människa Den hade ju sällan möjlighet att klara sig själv mm. alltså Det som stack ut, de var ju trotsiga och de blev ju oftare utfrysta ur klanen mindre attraktiv att välja dem som partner, vilket till slut ledde till att de inte födde så många barn då. Eh, vilket till slut också ledde till att de här generna eller det här beteendet inte gick i arv utan det, det motarbetades tvärtom. Eh, tvärt emot det. Eh, alltså visst, ibland så har ju sådana människor fått enorma genomslag. Det finns ju stora erövare, kungar, hövdingar eh, och så, men generellt så har det ju varit fallet att det här trotsiga beteendet har ju blivit bestraffat. Därmed har det ju skapat en relaterad ångest inför oss att sticka ut. För att vi bedömer ju det undermedvetet som extremt riskfyllt. Man vill ju liksom inte försämra sin status i samhället. Och samtidigt så har vi ju ett behov av att definiera oss själva. För vi är väldigt, väldigt komplicerade varelser. Vi vill ju ha dygder Vi vill ju liksom skaffa oss dygder Som ärlighet, mod och ihärdighet Och sådana saker Så till slut så slutar det ju för det, I de flesta fallen som ja, men Ett klumpigt försök Att eh, göra någonting däremellan så alltså att man inte tar Att man inte sätter ner, fot. Man sätter ner foten Men man sätter inte ner foten för hårt Så att säga och man gör det, man, man är lite naiv, man tror på att ja, men staten är bra och demokrati funkar i alla lägen. Och det, då slutar det ju med att man bara läser lite om de olika partierna så en eller två veckor innan valet och sen går man och röstar och sen tänker man inte mer på det. Men inte riktigt så, utan vi måste ju delta i samhället kontinuerligt varje dag nästan. Det är ju så att alltså, varför intresserar vi oss så lite? För politik och min åsikt är att folk känner det i magen att det börjar bli riktigt jävla illa nu, rent ut sagt. Mm, men det men bara... Tyvärr, inte alla. Det är därför jag, jag, blir, jag, jag kan liksom. Jag, det var som att man skulle nypa i armen när man läser orden samhället utvecklas åt rätt håll. Säger man så, ursäkta så mig, tror... men då måste man ju vara efterbliven på riktigt. Alltså någonting måste vara allvarligt fel och man så fortfarande jag, jag vill inte kan säga tro så. Att... Jag vill liksom inte tro att de här människorna är efterblivna Utan jag tror att de ljuger för sig själva Jag tror verkligen att de känner att det håller på Att bli riktigt riktigt dåligt Och att de bara vill sopa under mattan för det, Förlåt att jag säger det här Men det är lite så här svenskt beteende Att man sopar saker under mattan mm. Och man försöker skylla det på någon annan Så att bara nej men någon annan plockar upp det Staten har ju alltid höllt mig i handen Allting kommer bli bra Liksom så men det, det kommer ju sluta med att generationen som kommer efter oss Alltså våra barn och barnbarn De kommer ju döma oss väldigt hårt för det här mm. och som, Precis som Lena säger Några kommer stå med i historieboken Men de andra kommer ju bli fullständigt uthängda Och mm. hoppas verkligen att det blir bra Men som sagt, jag tror att det kommer bli bra mycket värre Innan det börjar bli bättre igen mm. Men jag märkte, jag tänkte, jag sa efterbliven där det, var, det kanske heter vad är det, utmanad kanske, järnutmanad eller man får inte begådat. säga efterbliven längre kanske men, mm. ja. men jag Svagt tänkte begådat, vad sa du? svag gåvat. Sva... nej det låter ju väldigt nedvärderande Usch. Usch. Nej, mm. nej nej nej jag tänkte bara så jag nämnde ju sossarna här i början och jag måste ju ta upp det här, att sossarna går ut nu och säger att de vill återuppliva folkhemstanken att det behövs mm. reformer för att bygga ett nytt folkhem och om de då fick helt fria tyglar hur skulle socialdemokraternas folkhem på 2000-talet se ut tror ni? Lite kort bara det här, det är ett litet instick, vad säger du Esko? Rät Ryssland fast med skäggbarn och fittmössor istället för proletärer och chankamössor kanske? Kanske <laughs> ja kanske, vad säger du Lennart? Jag gjorde en liten, jag är inte klar <laughs> nej ja <laughs> nej ursäkta, nej men jag gjorde en liten lista här med saker som jag tror kommer hända, jaha ja eh, och nu läser jag bara rakt av min egen lista här. Men för det första så hade ju äganderätten kraftigt begränsats. Sats upp omfattande filtrering av internetinnehåll i syfte att kontrollera spridandet av information. Euron hade också blivit införd i syfte att stötta Macrons dröm. Diskriminering och passivt folkmord av etniska svenskar och andra med europeiskt ursprung aggressiv förhållning gentemot kristna, värdegrundskonservativa länder såsom USA, Polen och Ungern, strypt arbetsmarknad som baseras på statliga eller storföretagsjobb med dumpade löner och försämrat skydd för arbetstagaren och slutligen kraftigt reglerad familjepolitik där syftet är att föra över makt ifrån barnens föräldrar till staten. Ja det, det tror jag också att det, de har ju redan gjort så mycket men det skulle verkligen vara en våt dröm att få total kontroll över barnen. På det ser. Ja, vad säger du Lennart? Nej men jag, jag, jag ska vara superkort nu. SK för, sammanfattade det ungefär som jag tänker och i sammanfattningen blir ju att om de får fria händer med oss att folk ett folkrämd går det helvete för oss svenskar. Och sen har vi en, en, en muslimsk Nation? Det är mm. ungefär det som kommer att hända. Och jag tycker det är så patetiskt också Vi var inne på det innan just med Att de använder liksom Invandringskritiska argument För att ta sig framåt Och vilka är det som har börjat återuppliva Det här ordet folkhemmet Jo det är ju Sverigedemokraterna Och vad måste då sossarna göra Jo för fan då måste de in och ta tillbaks det där igen Ja de kunde sköta det Någorlunda en gång i tiden Men nu skulle de ju Ja, De har inte rätt att använda det ordet längre tycker jag Men äh, Jag tror alla Sverigedemokraterna för en rasistisk organisation- vad sa du? Vem De gjorde ska det? försöka kalla SD för en rasistisk ja, organisation. Ja, det, ja. Men ja nästa ämne, jag läste ju om en tonåring som dömdes till 30 timmars ungdomstjänst för förberedelse till skadegörelse. Inget brott hade alltså skett och domen kommer upphävas. Citatskälet är att brottet inte finns. Vi har gjort fel allihop, men det rättas till nu. slut citat. Och strax efter jag läste det här så fick jag syn på nyheten om att regeringen vill att det ska som det ska bli förbjudet att delta i en ja, rasistisk organisation i Sverige. Citat, personer inom den miljön bedöms ha förmåga och begå grova våldsbrott slut citat. och i det fallet så vill alltså regeringen göra brottslingar av människor som inte har begått något brott, men som man tror kan begå brott. De säger även att personer som deltar i en rasistisk organisation exakt vad det nu skulle vara som sagt att de skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige ska de med den där logiken då förbjuda alla muslimska organisationer i Sverige också då? för att det finns ju muslimer som bedöms ha förmåga att begå grova våldsbrott och skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige Alltså det här skulle ju ta VM i luddighet Och till och med bli luddigare än hets mot folkgrupp Vem som helst som inte är förlamad Skulle man kunna bedöma Ha förmåga att begå grova våldsbrott Klara eh, svar om det här med rasistiska, rasistiska organisationer Får vi då höra senast 2021 Men vad för samhälle får vi När det allt mer accepteras Att det införs lagar som är så pass luddiga Så att makten i princip på fria händer Och döma vem man vill Man bara hämtar. Visar till sin egna tolkning av deras egna lag som finns för att det finns politiska åsikter som de inte håller med om, och det är helt okej. Okay. Alltså, håller det här på att normaliseras, vi ser till exempel HMF och så har det här nu. Och vad tror ni egentligen är Sosseriets definition på en rasistisk organisation, vad säger du Lennart? Ja, men det, det, det alltså alla, alla de här sidorna har ju normaliserats. Eh, och, och samhället får välja. Om samhället får välja och känner att de vill ju bara sända och härska i lugn och ro. Och därför blir det så här luddigt. De sätter agender som ingen begriper. Och så här, all kritik ska ju liksom tystas. Och jag hörde nu, de har ju hållit på om man tar då terrororganisationer så har man ju så här velat förbjuda det och man har ju liksom kommit med några förslag. Ja, men vilka sätter broms för det? Jo, om det advokatsamfundet går in och tycker att nej. Det där är ett hot mot föreningsfriheten. Och jag fattar inte om en terrororganisation ska klassas som en förening. En förening i min värld är lite, lite friskt och svett och sådana här lite positiva mm -hmm. saker. Inte i då alltså. nej, ja, nej, nej. Men, jag, jag, jag har aldrig begripet hur man kan, man, man, man kan peka på föreningsfrihet när det kommer till dödlig terrororganisation. Det är helt sinnessjukt. Och att vi har krafter i Sverige som försöker stoppa då det här förstärkningen och förbudet mot det. Men det är ju jätteenkelt att glida in då som vanligt. att Då pekar vi på höger. Och jag menar, har vi sett så mycket terrordåd från NMR eller någon annan? De har väl stemma lite på gatorn, men ofta har det varit vänstern som har varit där och försökt slå dem på käften och det har det blivit problem. Alltså, jag ser inte dem som en fara. Men, men i den här normaliseringen så, så blir det ju att allt som inte är sossesnack kommer att klassas som rasistiskt. Så att de vill ju bara ha ett mandat. Det är ungefär som islam. Allting som inte är islam är fult och läskigt. Så att tittar vi på det här. Alltså sossarna är luddiga, otydliga. När leven säger ordning och reda så betyder det kaos. Det är ju tvärtom hela tiden. Och det här försöker ju nu tryckas på att alla som försöker se klart med sund förnuft ska ju förbjudas. Så att där kan ju vem som helst rika. Jag alltså bara... den här podden kan ju bli jätte... Ja, oh, ni, ni, ni, ni pratar illa om invandring eller någonting. Och sen så kan de bara... vi stänger av. Ja. Så att faran är att det är Nordkorea. Jo, är det bara sticka in. Men du, du nämnde liksom NMR. Och jag tror det är det de flesta tänker också när de hör det Ja Ja, men NMR, ja men det är bra att förbjuda dem liksom. Och fan om man vill tycka det. Men, och jag gillar inte NMR, det vet alla. Men... Det, man kan inte förbjuda dem, men poängen är att här skriver de ju inte nazistisk organisation, utan poängen är att de skriver rasistisk organisation och det lämnar ju verkligen öppet för tolkning betydligt mycket större än NMR. Det kan ju vara i princip vad som helst, för ni har ju hört det att en person kan vara rasist om man ifrågasätter, ja ursäkta kan inte du pratar svenska, rasist. Alltså det kan ja. vara vad, precis vad som helst enligt, ja, ja. helt upp till den som tolkade det numera. Oh, ja. Så oh, det, ja. det jag menar att det här är ju livsfarligt ja. jag på att säga, och, och benämna något på det här sättet. Ja men det vet vi ju. Jag menar, någon tjej blir kallad för Svenne Hora bara för att den är en svensk tjej av en invandrare. Det har inte en chans i rätten. Det finns ju inte någonting som anses rasistiskt där. Man pratar ju hela tiden om minoritetsgrupper. Mm. Det är helt sjukt. Vad då minoritetsgrupper? Alltså islam är den största religionen. Det är liksom 1,2 miljarder människor. Det är, det är väl en majoritetsgrupp medan vi svenskar är... Ja, egentligen om vi är bara svenskar är vi bara 7 miljoner. Resten är ju faktiskt finnar och och invandrare och allt annat men vi vet inte hur många extra det är så, så att det, här, det, här, det här är ju bara dårskap och det är ju här folk behöver vakna upp och se med klara ögon att det här kommer aldrig att få tillåtas vi måste välja bort det här eller göra misstroendeförklaring eller sparka ut dem eller vad som helst för annars kommer vi alla som ser klart sitta i skiten mm. så är det SK, vad säger du? Jag har redan sagt allting som jag har tänkt mig benat <laughs> Det är jäkligt bra faktiskt. Jaha, okay. Men jag Tack kan ju jag kan berätta det en historia. Nej, men, jag tänkte bara prata lite om det här jäkla rättsväsendet som vi har i det här jäkla landet. Alltså, de motarbetar ju alla som sköt sig. Rakt av motarbetar alla som sköt sig. Belönar folk som ger sig på andra. Jag var faktiskt på en rättegång för några veckor sedan. En vän till mig hade blivit misshandlad av en av de här orten barnen på jobbet. Anders Persson, hon... okej. Okay. Ja. Mm. Ja. Mm. Hon... hon var på jobbet och så hade den här invandraren kommit in och börjat attackera henne med tillhyggen. Och detta sa den här personen var på grund av att hon inte fick låna toaletten för att hon var svart. Okay. Med hela anledningen till det, enligt eh, den som misshandlade min vän. Eh, sen eh, så satt vi i, eh, ja, på rättegång, då. Och eh, då fick ju min vän berätta hela historien, hela sanningen av historien. Och hon uppgav även att den här ja, eh, brotts brottsgärningsmannen, eh, gärningskvinnan, hade kallat henne för. Sven Hora bland annat Och sa att hon skulle passa sig Efter jobbet för då skulle hon bli förfulld hem Den här Personen vet till och med Vart min vän jobbar nu Och hon är jätterädd jätte Och begränsar sin vardag Otroligt mycket, vågar inte ens gå ut själv Om kvällarna, vågar knappt gå till jobbet Arbeta kvällar på sitt jobb Och så vidare Det enda som hände med den här personen Är ju för att eftersom den här ja, Den person som har bott begått brottet är under 18 så dömdes hon till sluten ungdomsvård i någon vecka och 5 000 kronor i skadestånd och så var det löst, tyckte de mm. ett litet smakprov av Sveriges rättssystem. 5000 5 000 kronor kommer man ju långt på idag med bilen, eller hur Magdalena Andersson? Ja. Mm -hmm. mm. Jag, jag, an jag antar att Hela den här lagen de har ställt fram är ju för att kompensera för att de blir tvungna att sänka bensinskatten med 19 öre. Ja, mm. Så nu ska vi gå runt och, och leta folk som tycker olika och bötfälla dem helt enkelt så får vi säkert kompensera för de där 19 ören. <laughs> 19 år Åh, ja, mm. Men vi tar och går vidare till nästa ämne Och köpa är lycka Så har det minst sagt blivit allt mer Och nu ser vi att nästan varannan svensk i åldrarna 18-34 upplever stor konsumtionshets Av de som följer så kallade influencers uppger 8 av 10 Att sociala medier bidrar till konsumtionshets Och i många fall leder det leder då till impulsköp med hjälp av lån utan säkerhet det står att många unga idag inte är vana att behöva vänta på något de vill ha att lättillgängliga lån och krediter gör det gamla sättet att spara först att det snart kan försvinna eller har försvunnit då. Vad ser ni för problematik i den här konsum konsumtionshetsen SK, vad säger du? Jag tänkte, gå... jag tänkte bara på orsakerna rent spontant började jag tänka på orsakerna och jag tror problematiken är mycket större än sociala medier även ifall sociala medier visst spelar stor roll. Men jag har märkt i min egen omgivning att det är unga som känner sig tomma och ensamma som konsumerar allra mest. Och det är ju för att de försöker fylla det här stora svarta hålet som man egentligen ska fylla med mänskliga relationer och kärlek. Mm. Köper man någonting fint Då får man ju en dopaminkick Och man höjer också sin status Bland sina jämnåriga Och det skapar ju en ond cirkel Som är väldigt lätt att komma in i Men väldigt svår att ta sig ur Och konsumtion är ju någonting Som uppmuntras väldigt mycket idag Även om minimalismen också har gjort Små framsteg det senaste Och blivit lite mer populär Men en annan sak Som jag tror Det här det här har uppkommit Alltså varför det här, den här konsumtionshetsen har uppkommit Det är ju för att vi har inget riktigt mål Att sträva efter nu för tiden De flesta De flyter mer runt Och vet inte vad de ska göra med sitt liv Och de tar varje dag som det kommer Medan man förr i tiden Så sparade man till ett hus Så man kunde bilda familj mm. Så, men... Så hjälper det inte att marknaden för köpa hus är så jäkla upplåsad. När man tittar på de där jävla priserna så är man ju bara upp. <laughs> ja, det kan man ju säga. Ja. ja, så är det. Så till, till slut så får man ju ett land där alla är skuldsatta. Alltså, som att inte Sverige var nog skuldsatt Vi är ju typ det mest skuldsatta landet i hela världen. Eller om det inte var USA. Men jäkligt nära där är vi. Mm -hmm. Så... Ja. Ja. ja, Jaha, Lennart jag tror du har något att säga om det här, Ja. Ja, nej, nej, men som jag skulle säga, alltså, orsak är en verkan och, och i, idag är det ju så att föräldrarna har ju egentligen abdikerat väldigt mycket och barn gör ju inte som föräldrar sig utan föräldrar gör och man, man lär sig ju det här med shopping och det är ju också den här bristen på självkänsla att bli seddhörd och bekräftad som skapar den här enorma tomheten och vi, vi försöker ju, alltså, vi ser ju människor, kändisar, alla. Liksom, det, det, det är reklam över allt. Och ska man vara någon så, så, så är det väldigt ytligt. Att, Oj, har du de byxorna? Jag måste också skaffa de byxorna. Jag har inte råd, jag får inte de pengarna. Ja, men då smyger jag iväg för det är väldigt enkelt att få de här telefonlån och allt annat som man ändå har försökt reglera för att det, de hamnar ju hos kronofoden till slut. Då. Mm. Så faran är ju att det blir en okontrollerad skuldsättning och det är ju som att sätta en fotboja på en unge. Den kommer att gå omkring och vara rädd och känna sig stressad och jag menar det är ju ganska enkelt då liksom att, att kronofogden får ju mer att göra än någonsin och det, man jagar de här unga och sen så sitter de där och blir gränslösa skuldslavar. Och jag tror också att det ligger i agendan, de blir väldigt lätt styrda sen. Rädsla är en väldigt bra drivkraft att skuldsätta människor och känner människors skuld så är de mycket mer lätt styrda än att de är fria och, fria och rika. Så att nej jag tycker det är en stor fara och det, det, här, det här är bara en upp till alla föräldrar plocka in och börja fylla ut den här tomheten hos era barn. Liksom. Erkänna era brister och misstag och framförallt börja sätta ramar och, och liksom vara mer lyhörda för vad unga gör. För de springer fritt på gatorna och gör tokiga saker. Så att eh, mer föräldrakoll behöver ju- en och framförallt ett stort samhällsengagemang överhuvudtaget. Att, att se varandra höra. Bekräfta varandra mer så löser vi de här problemen så små. Mm. Ja, men jag måste tänkte säga det. Ja. Jag måste bara instäcka där att om man tänker efter så är ju skuld en form av slaveri. För om du tänker dig att du ska köpa en ny bil, du går till banken oftast, du tar ett bilån. Vem är det som äger bilen då? Nej, inte är det du. Det är ju egentligen banken. Det står mm. på pappret att det är du, men det är ju banken som har rätt att ta bilen ifrån dig om du inte betalar. Mm. Och det är en form av slaveri att om du ska ha det här, då måste du jobba för oss. Du måste ge pengar till oss varje månad. En ränta, ränta, I modern ränta. Ja, Exakt, och... och ränta på det Och ännu mer pengar, ännu mer pengar och det är inte slut Räntan mm. är ju där för att det ska inte ta slut Det ska ja, hålla ja, på så ja, långt som möjligt Ja, och att själva såklart Men ja yeah. Ja, men alltså Jag ville bara säga det när jag läste det där eh, Och behöva vänta på Något, och det här med det gamla sättet Att spara först, då tänkte man ju liksom tillbaka Det är som skillnad Känner jag själv nu, även om jag är det sista jag är någon storslösare eh, numera, eh, nu för tiden. När jag var yngre, då ville man ju gärna kunna vara det. Men, men alltså, hur det var då att man det var sån grej när hon kom hem från videobutiken och hade hyrt en film. En VHS, ett VOS-band. Mm. Och man liksom, åh, en ny film som jag inte har sett fyra miljoner gånger. Wow! Det är glömt att sätta in den där. Och så fan också de, den som hade den förra inte spolat tillbaka. Han måste sitta och vänta. Spola tillbaks Men ja, det där förstår inte mm. ens ni unga idag. Jag sig. Men eh, vad heter det? Ja, jag jag. Vad sa du? Jo, det det ja, det. Ja. ja, men och, det, och, och, och så kommer jag ihåg sen lite senare här när man kunde när man började köpa skivor på Ginsa. Jag menar, det var ju på tiden innan, alltså det var så vanligt här med internet så då fick man ju verkligen sitta och chansa det hoppas det här albumet är bra. Men så var det en gång i månaden när man väntade. Det var som julafton då. Snart kommer brebäraren med paketet. Liksom. Så det var så. Men idag. Det är det märker att man blir ju mer ointresserad För nu finns det ju Nu har du HBO, du har Netflix Du kan kolla på vilka filmer du vill när som helst Du kan bara gå ut på Steam Och skaffa vilket spel du vill när som helst Hur lätt som helst Du får det direkt eh, Och det blir verkligen inte samma sak Så att jag, jag vänder det, det är verkligen inte bara positivt Det här med att det jag minns att när jag fick ett nytt spel när jag var liten så benade jag igenom det där äkla spelet i ja. månader. Ja. Ja, nu kan jag det... knappt plocka upp ett spel förrän jag är trött på det två timmar senare. Och det, det erkänner jag. Det, det är en brist i mig själv men någonstans har det kommit ifrån. Ja precis mm. Mm. Eh, Ja nästa ämne Och är det något jag har lärt mig under mitt liv Så är det ju att man inte ska ta för givet Att varje människa med högre utbildning En normalt som man möter då Faktiskt är smart Psykologen Minna Forssell riktar udden Mot Moderaterna här Moderaterna säger att det skulle leda till integration Om man reducerar rätten till tolk Men det är rent önsketänkande Säger föröken Forssell Lyssna noga på de här orden hon ifrågasätter vilket underlag Moderaterna har för att en strypt rätt till tolk ökar motivationen att lära sig ett nytt språk och menar att M-förslaget är helt onyanserat, citat, och ta bort rätten till tolk får inte behovet av tolk att försvinna, slutcitat. Och nu förväntar jag mig att ni hoppar på hennes ord som ett par hungriga hygiener. Vad tänker ni och vad säger du, Lennart? Ja. Tänker jag. Eh, nej men jag menar, vad kostar tolkarna här i Sverige per år? Två miljarder. Eh, och det intressanta är att det är sån otroligt slöseri på tolkar. Tolkindustrin går ju bättre än någonsin, förstås. Och det här används även av de kriminella för att helt plötsligt så, så låtsas de. Det här är en taktik de har. De låtsas att de har, bara inte förstår svenska helt plötsligt att de gör det. Och då tvingas de ta in en tolk och många blir friade för att den, den, den skyldige hävdar att tolken har översatt fel i förhören. Så att man, alltså man ställer till sånt debackel så det finns inte. Så att av advokater och tolkindustrin, alla tjänar på det här. Eh, signalpolitik har vi pratat om tusen gånger och det, det är ju självklart så. Jag menar, vilket land kan vi åka till och bara kräva tolk till höger och vänster i massor och, och i, vägra att lära oss språket? Jag tror inte det finns många länder här i världen som skulle bara köra samma tillåtelse. Ja, ja, du behöver inte lära sig det språket här för att integreras utan vi, kör, vi betalar tolken. Våra skattebetalare är så himla generösa. Och det är den här gränslösheten som vi lever i och det är ju självklart att vi behöver eh uh, sure, uh, uh köra signalpolitik och är det så att få själv då i missnöjd med det här systemet, ja men skicka not, tolknotan till henne då för jag menar när hon säger att ja, Christer kön har ingen liksom nyanserat inget argument, ja men det bästa argumentet är sunt förnuft och det behöver ju verkligen införa så det här dårhuset där vi ska betala och har ingenting att säga till om, två miljarder kronor per år sitter och slussar iväg på en politik som har skapat gränslöshet och där man inte ställer krav på folk, så att där sitter vi. Så får själv få gärna betala. Och så får man ju komma ihåg då att om ens, ens möjlighet att använda en tolk minskas drastiskt eller till slut då försvinner. Men det kommer inte öka motivationen att den här personen ska lära sig språket när personen inte har något alternativ än att lära sig språket. Liksom, ja. Det är så tungt ja, som ja, ja, ja. nästan stannar. Men, ja, nej, ja. nej men det är egentligen bara två val till för människor. Antingen lär du svenska eller också får du din egen tolk. Alltså hur svårt kan det vara? Ja, men å vi andra sidan, Lennart, vi måste ju tänka så här också. Arbetslösheten ju. Arbetslösheten. Mm. Så det här blir ju jättebra. Får det här går runt och det är bara titta nu, säger Sossarna. Vad duktiga vi har varit. Vi har fixat arbete och de här. Den här lyckades lära sig Och säga hej, hej. Och lite så här. Och nu är den tolk. Titta nu. Ja, men vad säger du, Esko? Det är så för att jag säger att det är så. För jag är mm. utbildad psykolog. Ja, precis. Ja. ja det, var, det var allt jag hörde. Nej, men alltså, grejen med, om jag läste artikeln, grejen med det hon säger är att hon säger bara att det är så för att hon säger att det är så. Hon refererar inte till några studier, undersökningar, vad andra personer har sagt, la, la, la, ingenting. Hon säger, bara, hon säger bara att det är så för att det är så för att jag säger att det är så för att jag vill att det ska vara så. Mm. Det, som ni säger, det är helt logiskt att, okej. Okay, jag är ett land Jag är ett land Det pratas inte engelska Det pratas inte ett annat språk som jag kan Då är det inte många länder som jag har varit i Jag bara säger det Men ändå, rent hypotetiskt Vad ska jag göra då? Precis, vad ska du göra? Vad fan ska jag göra? Alltså lär jag mig språket Någonting är ett man eller så lär man sig språket Så enkelt är det ju Jag vill bara slå ett slag för att Sluta, bara sluta Lyssna på mm. människor som Påstår någonting Deras enda argument för deras påstående Är för att jag är utbildad Och kan det här mm. Snälla, alltså det är 2019 Och de pratar som att de är De pratar som att de är några ärkebiskopar På medeltiden typ mm, tror det. Ja, men jag, ja, ja men jag Jag kan läsa latin Du kan inte läsa latin, det här står i Bibeln Så var käften att betala nu Mm. Apropos latin, och så tänkte jag, lämnat Finland. Jag läste det var att de hade haft En sån här latin-tv eller radio eller något sånt här i Finland som las ner nu. Och det undrar jag så här... Varför har det funnits? Jag bara så länge. Ja, det hur många är det som pratar latin? Det. Va? Jag bara tänkte det. det, kan, det kan, hur många i Finland ja. pratar latin liksom som Nej, behöver... jag har aldrig hört. Nej. Nej. Jag bara tänkte, vaha. Ja, det, det ser man att i Finland de har pengar, de kan sitta och betala för den sånt där som kanske två personer tittar ja, på ja. liksom. Men ja. Nu känns två Ja, Tänk nästa ämne. Tänk vad bra det vore då om svenskarna fick dra ut och ja, handla en sväng på arbetstid och ett par timmar senare så får de lämna arbetsplatsen för att ja, hinna med lite träning och springa en liten stund för man hade ju lovat att bjuda över grannarna på en redig middag på kvällen så då hinner man ju inte springa då liksom och så håller man på så där två, tre eller kanske fem gånger om dagen. I skånska Bromölla så har det ju fattats ett beslut om att införa böneförbud på arbetstid och det är ju hur hemskt som helst. Det är ju muslimer det gäller som måste springa iväg och göra sitt under arbetstid. Så det här går inte för sig. Därför har nu böneförbudet anmälts till justitieombudsmannen som ska se över det här. Vad tänker ni om att man ser det liksom som en självklarhet att få springa iväg och be på jobb hur som helst? Och sen ser det som en självklarhet att springa iväg och anmäla det då sen när någon faktiskt kommer och säger nej? Vad säger du Esko? När man skriver ett kontrakt när man börjar ett nytt arbete står det ju när och under vilka förhållanden man ska få lov att ta rast. Men annars så finns det ju någonting som heter Sveriges lag. Ni vet den lagen som alla skiter i, men ändå tänkte citera den. Arbetstidslagen, paragraf 15 med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förlängning så noga som omständigheterna medger. Rasterna ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete som är mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förlängning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Där har vi det. Så, punkt. Vi ska inte få springa iväg och be... Röka eller göra vad fan som helst utan åtminstone fråga om lov från din arbetsledare. Och det inkluderar ju att be också ja, ja. Islam står över Sveriges lag igen. Det är klart. Ja, men det är nu. Häng med lite för fan Men eh, Lennart Han vill ju springa iväg och basta lite på jobb eller på att säga. nej men vad säger du om det här? Ja, men, om inte jag får springa iväg och basta När jag vill, då kommer jag att bli kränkt Och så kommer jag att anmäla dem Och ja. kräva en massa skadestånd, så är det ju bara ja. och, och förmodligen kommer jag få bara stort långfinger Och få sparken Vad menar du att det så... inte var så på så 60-talet När alla finnar kom hit Och, och var, stod i fabriken Och så bara, nu no, jäklar jakapass och, okay. nej, men, nej men det skedde ju på After sauna Ja ja då tar man med Efter jobbet In i bastun med massa bira ja. det, det är liksom det är Men det var efter jobbet ja. Och det är ju samma sak här Det är ju självklart Jag menar precis som jag ska säga. Alltså, vi, har ju, vi har ju raster på jobbet Egentligen, i min syn är ju religion, det får du sköta på fritiden det ska inte belasta samhället, arbete eller någonting annat och då har det tillåtits göra allt för länge så det, det är bra att bromölla ZTP och sen får man väl liksom ta en, en bärnestund innan man går till jobbet och sen får man väl ta på första fikarasten en på lunchen, en på eftermiddagsfikan och sen en hemma igen så, så har det ju skött sig alltså vad du gör på din rast det får du väl göra men att gå ifrån bara mitt i. Och sen sitter ju förmodligen samma människor och dricker kaffe och har sig. Och sen ska de kräva att jag ska ha en extra rast för att jag har någon sån stenåldersmentalitet i mig som jag kräver att jag ska få hålla på med. Det får vara slutaltat. Vi måste alla arbetsgivare faktiskt vara tuffa och säga att här gäller samma sak. Allas lika rättigheter. Det innebär också allas lika skyldigheter. Så att man får sköta det där på fritiden eller på rasterna. Punkt. Men du tror här... inte att det är för internationella företag när de ska etablera sig här och höra att vi har det så här att folk bara kan springa iväg och be på, rasterna, på... inte ens på de Ja vill de inte vara här. Ja men det här med springa iväg när som helst kommer jag tänka på en eh, instruktionsvideo för eh, militären i England. Där var det ju också så att de verkligen visade alltså, i reklamfilmen att alla de andra soldaterna får stanna upp där mitt ute i terrängen och så här medan muslimen har lagt ut lägger ut sin matta där och sitter och ber och de står där och väntar på honom medan han ber. Är det så det ska vara? <laughs> Krig också det... Ja, men eh, nästa ämne just folk dör. dör. Ja, vad, vad sa du? Där folk ligger och dör. Ja. Mm. Eh, nästa ämne. Under utbildningstid, eh, alltså då, då förväntar vi oss svenskar att polistudenterna ska spendera den tiden med att lära sig undersöka brottsplatser och lära sig skjuta ordentligt och så vidare. Eh, men då ska ju polistudenterna istället gå och vifta med pride i Malmös årliga prideparaden 20 juli. En föreståndare på polisutbildningen säger att det finns mycket att jobba med innan organisationen är jämställd. Hon hon menar att det till exempel råder homofobin i de svenska poliskåren men att den nu ska motverkas nu när citat Malmö universitet har fått en unik möjlighet att påverka polisen och polisarbetet och svaret är att man ska gå i Pride-paraden. Men hur visar sig homofobin då menar hon? Jo, när poliser motsätter sig deltagande i olika hbtq-aktiviteter Alltså när poliser själva, som är egna individer, väljer vilka tillställningar de går på. Polistudenterna ska utbildas i att stå upp för alla människors lika värde, vilket de menar på ska leda till ett mer professionellt polisarbete och det hela bidrar till att öka allmänhetens förtroende för polisen. Men oroa er inte, det ska ju även satsas på normkritik. Vad säger ni om föreståndare Karolin Melgrens syn på polisutbildningen Lennart? Ja men hon är ju förstås en katastrof och jag menar det här vänsterpjollandet har ju tillått sprida sig som en cancer precis överallt. Och jag vet ju, jag har ju pratat med poliser, de är ju bara äcklade över det här. Alltså om någon har missat att vara med eller titta på en Pride-parad, gå och titta när det är gummibollar i munnen och naket och man står och juckar på varandra. Alltså vad är det för någonting? Det är en ren cirkus, det har väl ingenting med normala mänskliga relationer att göra utan det, det, det, det är så sinnessjukt. Nej, men befolkningen får mer förtroende då, Lennart. Ja. Jo, absolut. Mm. Och jag menar, vi kan ju skicka, alltså kräva att alla muslimer ska vara med på Pride-parad också. Alltså, <laughs> bara. Jag menar. Ja. Ja, polisen är vår trygghetsutpost De ska vara tuffa, de ska vara som de var På 80-talet, på 90-talet De ska inte hålla på med sånt här Återgå till det som var tidigare För det här är jättefarligt med Södertörn också. Man ska hålla på med En massa sådana här kladd, kladd Och man sänker kraven på poliser Och eh, till och med Kvinnliga poliser som dras igenom Som inte klarar av att skjuta till vapen För det blir för tungt och för mycket rekyl När de skjuter, alltså man, man mjukar upp någonting som behöver bli tuffare, hårdare och, och mer kravfyllt. För att jag menar, vi har en otrygghet idag. Nu är det det här kaffekaka liksom har total spridelse överallt. Och jag avskyr uttrycket människors lika värde. Mm. För det är, mest, det är lika missbrukat som rasist. Mm. Alltså det kortet. Alltså jag, jag, jag är ju bara mm. trött på det. Mm, ja, nej, men det är väl lustigt det här som sagt. så väljer man själv vilken tillställning man vill gå på. Nej, men då är man homofob. SK, vad säger du? Fick en liten idé. Mm -hmm. Kan väl. Ska vi gå på Pride? Bjuda. Nej. En lust. Liksom. Nej. Ja. Lyssna, lyssna. Vi kan bjuda över Musa och hans ja. lilla klubb. Mm. Och gå på Pride. Nej, mm. ja. då kan vi förbjuda dem. Ja. How ja, about precis. that? Ja. ja. Ja, det var ju en ja. idé. Ja. Ja. Sverige, ja. Sverige, Sverige, Sverige. Sverige, Sverige, fosteln. Ja, det, har... ja. det påminner mig faktiskt om en annan nyhet som jag läste här om veckan. Mm. Då var en IKEA-anställd i Polen som fick sparken för att han inte ville gå på en privat LBTQ. Mm, jag ja det. Ja, ja, det. ja nej, men han fick sparken för att han inte ville gå, ville gå på HBTQ-tillställningen som IKEA hade ordnat på deras fritid. Ja, du skriver någonting om bibelcitat eller vad det nu var, ja. Bibelcitat. Okej, okay, nu, nu, nu får man inte ens citera bibelcitat i ett djupt katolskt land. Okej. Okay, ja. det är när man alltså arbetsgivaren har aldrig rätt att tvinga dig att gå på en privat tillställning på din fritid. Det, det är en sak som är säker. Mm, mm. Och så ska det vara en del av din utbildning Så får du för fan ändå vara relaterat Till det du gör Det här är inte relaterat till att hålla mig Trygg Jag vill bara att de ska komma när jag ringer Häromdagen så skulle jag ringa polisen För att det var någon som nästan körde in i mig På motorvägen Fan, tog sju minuter för dem att svara Sju minuter mm. Efter det att jag hade ringt ett eller två alltså, Hur många gånger hade jag kunnat hinna bli mördad På den tiden Typ 30 gånger kanske Nej, men alltså jag har. Men vi har ju väldigt... tolkar. Tänk på det. Det ja. finns tolkar i Sverige. Där, där Dialogpoliser, ja. är det de, är det de ja. du menar? Ja, eller nej, ja. jag menar att det finns tolkar. Där kan man lägga pengar, men att se till så att folk faktiskt kommer fram direkt när man ringer till ett Det är ju för svårt. Nej, men de kommer ju bara. De kommer inte när du ringer, men de kommer när schekbabeln blir nedslagna mm. av världskända uh, rappare i Stockholm. Då mm. fan kommer kommer hela jävla poliskåren, men det, men det är en annan, en annan historia. I digress. Mm. Eh, nej, men alltså, fan. Riktiga poliser inom poliskåren gör någonting. Säg nej. Säg upp er. Vad fan. Det måste ju fungera. Nej, säg kanske. Jo, säg nej. Men, ja. Jag tänkte säga att tiden drar iväg här. Men jag tänkte att vi tar ett sista ämne i alla fall. Det här ville jag att vi skulle ha med om om i värmland de, de har ju verkligen fått strålkastaren på sig den senaste tiden. Den lyser ju som starkt som solen. Och jag tror nog många är glada för det i Kil med tanke på de gigantiska problemen som de har fått utstå från invandrare under så lång tid som kommun. Ska skola och polis bara valt att sopa under mattan. Filmen först var det ju då filmen på den svenska killen som blev misshandlad av invandrarna som kom ut sen kom ju samhällsnytt tv med en film full av intervjuer med folk från Chile om allt som har hänt. Alla misshandlade svenskar, alla svenskar, svenskar som har fått leva i skräck undansopade under mattan. De fick tala ut. Men så fick vi ju nyheten. Vi verkligen inte ville få. En 69-årig kvinna blev mördad av ett så kallat flyktingbarn en kvinna som dessutom försökte hjälpa de afghanska så kallade flyktingbarnen så nu måste väl banne med alla ges ut till stöd för svenskarna i Kiel, speciellt de som bor i Kiel Nej, reaktionen från kilbon Annette blev så här. Hon är orolig för att motsättningarna ska trappas upp. Och hon lyfter ett varningens finger för att dra alla över en kam. Och så säger hon så här om det så kallade flyktingbarnet som mördade kvinnan. Det här är ju en kille som mått fruktansvärt dåligt. Vi vet inte vad han har varit med om innan han kom hit. Vi har ingen aning om det, citat. En annan person säger så här om gärningsmannen. Han är oerhört intelligent och lärde sig svenska på bara några månader. Och fokus i medierna nu är ju att ensamkommande har fått utstå hat på sociala medier. Att de inte vågar gå ut ensamma. Till och med nu riktas fokus alltså bort från svenskarna och de återigen sopas under mattan och damen grävs ner under marken. Och jag vill att ni delar med er av era tankar här då gällande allt som har hänt i Kil nu. Vad säger du Esko? Jag säger att det är så jävla roligt han är alltså otroligt intelligent och lärde sig svenska på några månader och han kunde mördar folk ja. Ja. Ja, är alltså, han då. är ju en psykopat han kan vara en psykopat alltså, vet folk hur farliga sådana här individer kan vara han kan ju fan bilda nästa ISIS vad tusan vet jag alltså, vad vet vi Alltså hade jag bott i Kiel då hade jag fan fått nog av den här skiten. Ursäkta jag att jag svär alltså, Jag har organiserat grannarna, byggt murar runt huset, taggtråd, vallgrava med vildsvin i, Skitsamma Med vildsvin. <laughs> <laughs> Jaha. Ja men Ja, det finns ja, gott om svinna nåt de vill göra jobba med det, och så gör nitta. Ja. Mm. ner dem där och <laughs> så att de springer runt i en cirkel och om Afghan trillen är där då blir det ju Death by pig. Ja. Otroligt är är det kul för det huvudet men ja. Ja. Nej, sen, kan ni, sen kan ni ringa polisen, ring polisen dygnet runt, staka dem, be dem kom hit, kom hit, kom hit gör någonting. Alltså ta varje laglig rätt ni har att utöva självförsvar. Visa vem som bestämmer för jag har sagt det så många program nu att den här vekheten som vi visar upp, den provocerar fram aggression hos andra. Mindre civiliserade grupper. De blir alltså riktigt jäkla pilska av sånt här. Vi ger inte. Ta tag i det här. Kämpa för era barn och era egendomar. Nej, jag bara, ja, ja. Folk kan ju inte bara flytta därifrån. Hela deras, e hela deras ekonomi är ju fan fastlåsta i deras hus, i deras grejer. Ni måste ju göra någonting nu. Ja, jag kan bara inte få ju den här mentala bilden där SK står där och lyfter på som Brian bara, at my signal unleash the pigs." Så <laughs> vad heter han i Gladiator? at my signal unleash hell." <laughs> ja, vad säger du om det eller något? This is pigs. This is var bra. This is pigs. Oh, yeah. men, ja nu, nu, nu spårar det Lennart, vad säger du? Ja, äh, äh, äh, å, återigen så, så förstår vi varför media behövs. Alltså, det, det, där, där blir sanningen, där blir direkta frågorna till de som har blivit drabbade. Och sen så kommer Aftonbladet och andra åker ner. Och då får vi de här Eliasson-kommentarerna. Kommer ni ihåg det Eliasson efter mm, det här mordet? Det var det jag tänkte också. Ja, ja. exakt samma ord och mening sitter men, alltså, de här i chile som, hittar, som, som, som ska vurma för den här mördan- och hitta uppsider på mördarna. Jag menar, hur ofta har vi hört Breivik? De bara, ja men han är jätteintelligenta. han var duktig i skolan och allt det här. Nej, så fort det är en ensamkommande- och jag menar, jag är så trött på det här- stora bedrägeriet med de här. Jag menar, hur många behöver bli mördade? Hur mycket knark ska det flöda runt- och hur mycket inbrott och rån och annat- ska det behöva vara- Alltså jag tycker media, svensk media är högst medskyldiga till de här brotten. Och jag tycker total bojkott av det här bara. Och jag menar det är ju inte konstigt att det, det kommer att bli till slut en gräns där det blir medborgargarden som går runt. Och jag såg det var en pappa som åkte över och konfronterade de här pojkarna som misshandlade den här gossen i, i den här epatraktorn. Och då står ju den här invandrarkillernas pappa och försvarar sina söners beteenden. Du blir bas här. Ja, ah, man har ju glömt att ställa krav på folk och säga det sköter ni det inte, åker ni ut. Det är bara det som gäller. Och så tar ni inte hand om ansvar för era ungar, åker ni ut. Hela familjen. Och det har man ju glömt i det här. Så att nej. Det här är bara ett kvitto. Jag såg ju grums i samma situation nu och det är ju fler små orter också. Så de sticker upp som svampar ur skogen så att det måste skiten rinna in totalt och skapa kaos. Och försvaras av de här vidriga medierna som bara ljuger. Jag tycker det är bedrövligt. Mm, jag tycker när de ser det att föräldrarna kommer till stöd för sina barn så, alltså Det första de kan göra borde ju vara att omedelbart dra in hela familjen till SOS liksom. För jag menar mm. att se det att det är så här du tycker är okej att uppfostra dina barn ja, Och så ja. fortsätter det vidare sen så får de barnen i sin tur barn och så tycker de att ja, det här är helt okej för farsan och morsan Ja, de, ja. De men lovar, så här är... så då är ju också det Ja, nej, men Det, räcker det då att ett ta en. att bryta cykeln. Ja, mm. nej, men, egentligen, det är signalpolitik. Man gjorde i Danmark. Skicka ut en familj, sen kommer de andra att fatta pengen. Mm. Alltså, man måste visa i handling att det här inte är okej. Okay. Det är myndigheternas skyldighet. Och tar inte myndigheterna den skyldigheten, då, då får de få stå ut med att folk faktiskt har lagen i egna händer. Jag vill inte det, men det kommer att hända. Mm. Men då vet vi det i alla fall, om inbördeskriget kommer någon gång, då håller vi oss nära Esko och hennes attackgrisar liksom det. Ja! Yes. This is pigs! Ja. Join me! Du ja. springer och skriker där med dina grisar. Ja, vilka jävla fan, vi borde göra en film om det här, Men ja. ja, då har vi kommit fram till slutet av programmet och som sagt, vi har ju mål från och med nu med donationer och målet för den här månaden är tre tusen kronor så jag hoppas verkligen att eh, alla som kan hjälper till och då är det på swish nummer 073 846 37 64 och skriv gåva i meddelandet tack och vi ska ta veckans tips som ni hittar i beskrivningen vad tipsar Lennart om? Nej, jag tycker regniga dagar all klimathysteri som har varit vi har haft den kallaste juli så här långt sedan 142 år tillbaka eller sånt där så att eh, Längre dagar. Netflix belgisk kriminalserie som heter Unit 42 eller Enhet 42. Jäkligt bra, spännande och, och tankeväckande faktiskt. Esko, mm. har du något tankeväckande och tipsa om den här veckan? Ja, mest tribal instincts faktiskt. Jag tror att jag har tipsat om de här förut men Heilung med låten Hammer, Hippier. Alltså det är ju sånt jäkla transmusik så det finns inte. Lyssna på det. du mm. trans. trans eller trams <laughs> Trans, ja, måste du ha sagt. Trams jag. Ja, lite, lite tramsigt ser det ut, uh -huh. men lyssna, uh -huh. lyssna bara så kommer ni bli övertygade. Aha. Jag hittade ett nytt band faktiskt som jag lyssnar igenom. Många, många bra låtar. Wormwood, ett svenskt band. Och jag tänkte tipsa om. Det är, lite så här, alltså, det är en, del, en hel del folkmusik inblandat i black metal och folkmusik. jättebra bra. Och de, namnet på låten är Tid och. Öde fast stavat på något Väldigt gammalt sorts sätt <laughs> Ja Då är det som sagt slut för idag Och tack för idag Och nästa lördag är det den 13 juli Vi hörs igen då Och nu har vi ett nytt outro här också Precis som vi hade ett nytt intro Lyssna noga på vad som sägs här i outro, Så hoppas vi att ni hör av er Tack och bak för idag Vi tillsammans håller verkligen verklighetschecken vid liv Därför är det konstant behov av nya gäster i podcasten. Så tveka inte att höra av dig till verklighetschecken gmailcom Vi väntar på ditt mail.